No niin, nyt te olet varmaan ehtinyt käymään jääkaapilla, tupakalla tai vaikka, no Kaljallakin varmaan kerki käymään ihan hyvin. No niin, loistavaa, yes. Tässä nä välissä, kun aikaa on ehkä reaalimaailmassa ne kulunut, niin meillä se ei ole kulunut mihinkään, vaan me puhumaan saipasta. Kyllä. Eli tota, Miika, mitä hyvää on idän sputnikeissa tulevalla kaudella? No se on aina, kun sputnikeista puhutaan, niin eihän kukaan koskaan mitään odota muuta kuin, että ne taistelee. Ja mä uskon, että ne vain taistelee ja kohtuu hyvin kuitenkin, siellä on pysynyt nämä tota <köh> avainäijät tota kasassa, että taistelevat tänä vuonnakin, ainakin sitten taas tota sääliplay-järipaikasta. Mm. Yksittäisenä tota noin, hyvänä asiana on totta kai tota noin, Jussi Markkanen maalille mm. viime vuonna. Tota noin, Silloin Bertran ja tämä, kuka tämä toinen nuori Malvahti oliko, ja, ja, Niem, Nieminen. Joo, ni niin heilläkin oli homma hyvin hallussa, mutta totta kai Markkassa, hän tuota, no, niin on Stanley Cup-voittajalta. Tuota, no, niin niin... Ei voittanut, hävisi. Hä, Okei, okay, hävinnut no, kuitenkin. Kokeneet, missä niin tuotetaan varmaan vielä parempaa. Eli tavallaan se osa-alue on mennyt tuota, no, niin eteenpäin. Ja tuo joukko on aina vähän tollainen. Sieltä viime kaudet nousi tämä italialainen Gileatti. Esimerkiksi häneltäkään hänet ohitettiin ihan täysin silloin syksyllä. Niin, tota noin, saattaa jotain uusiakin löytyä, mutta tota noin, saipaa, saipa. Mä arvostan sitä taistelua ja uskon, että pärjää tänäänkin vuonna. Mm. Joo. Heitetään pallo sinne Ilari isotalon suuntaan. Joo, helppo peesata. Vähän yllättäenkin mä lasken saipan yksi kesän vahvistujakset. Mallivahti osaston, niin sanottiin, niin vahvistunut Markkanen on mielenkiintoinen nimi ja selkeä tämmöinen johtajajoukkueessa. Ja hyökkäykseen varsinkin on tullut mielenkiintoisia nimiä. että et, sekä tota Janne Tavi että toi Patrick Davis on molemmat, aika aloisia kavereita, että et, et, et harvinaista kyllä, että Saipa on jopa vahvistunut kesän aikana. Sanotaanko, se on semmoinen ensimmäinen fiilis, mikä on jäänyt katsonut joukkueen tekemistä. Joo, no tota, mä sanoisin, että tuossa totta kai semmoinen nimettömyyden tuoma rauha, mikä Saipalla on, niin ehkä se on just sitä, että kun se, se ei juuri seksiä tihkussa nimilistä, eikä tule varmaan se <totit> pitkään aikaa tihkumaankaan vielä. Mutta sitten, tuossa te jo puhuitte, niin mä nosta sitten valmennuksen, eli Pekka Tirkkosen, joka on äärimmäisen, no voiko sanoa lupaa valmentaja, onhan nyt aika kauan valmentanut tuossa jo muuta, että kuitenkin niin, sopi, o, Saipalle äärettömän sopiva valmentaja, että saa tehdä rauhassa duunia, ja pystyy nimenomaan tuommoinen, joka mittaa joukkueesta ulos sen, mitä mitattavissa on. Hänellä on semmoinen maine, ja viime kausi mun mielestä sen osoitti aika mainosti, mutta mun on pakko tarttua tuohon Ilarin äskeiseen kommenttiin, ja heittää mun oma niin tuosta, että mun mielestä se nimenomaan ei ole vahvistunut, vaan tuota no, niin, Etenkin puolustuksesta, niin missä se kärki siellä on? Se mua huolettaa, että onko Ryan Glenn mukaan yhtä, yhtä kova kuin Brian Salcido esimerkiksi. Ei ole Ryan Glenn, anteeksi Brian. Mutta kuitenkin niin, tämä, tämä ongelma, eli puolustuksesta puuttuu, puuttuu käsiä. Sitten, tota no, niin, okei, no Janne Tavi, Robert Jekimov, se yhtälö saattaa mennä ihan tasan jo. Äh, Patrick Davis... On varmasti hyvä vahvistus, mutta sitten taas niin kun ne menettiin muun mm. muassa Hansi Löfmanin, joka on aika paha, aika paha menetys, joten mun on pakko nostaa, niin kun, että se missä, on nää, missä on se puolustuksen kärkihankinnat, plus sitten se, että öö, keskustaan, niin mun mielestä siellä esimerkiksi Ville Koho joutuu nyt aivan liian ison rooliin, että siinä tarvitsisi mun mielestä selkeästi yhden sentterin vielä, eli just sen Löfmanin paikka, ja sitten se jäi hankkimatta. Ellei sitä Davistä tietysti peluta keskellä, mutta et, no, en tiedä. En tiedä, mikä, mikä heillä on mieltä, mutta tota, no, niin tämä on se, että Jaakko Rissa se harteilla on keskustassa aivan liian paljon. Mut, tota, toki jos tuo on parantunut, sen kyllä, sen kyllä annan ihan, ihan periksi siitä. Mutta tota, tämä no, niin, kysymysmerkkejä ja muuta, niin, niin haluatko Ilari heittää vastineesta tähän pöytään saman tien vai? <tos> Joo, mulla oli kans toi puolustus, oli toi puolustoli kans se ehkä suurin kysymysmerkki saipalla. Mutta on sielläkin tämmöisiä Pär savilahti kun ne pelaa Saipassa, niin niitä kukaan oikeastaan tiedä, mutta on ne liigatasolla aika, niin jopa mun mielestä omasta näkökulmastaan, ne on kuin niinku vahvoja ylivoima, ylivoimapyssyjä, et, et en mä tiedä. Mä en nyt nähnyt sitä lähtiöiden listaa niin merkittävänä kuitenkaan, että on hyvä, lupaava hyökkäjä, mutta ei hänkään niin suuressa roolissa ollut Saipassa, puhumattakaan tästä, tästä. tästä. Mikä sitten toinen, toinen mikä että sä nyt heitit? Lööfmanni. Löffmann, kyllä mä näen, että kun mietitään Saipan tämmöistä runkoa, mikä rakentuu ehkä ville, helposti tämmöisen Ville Kohon ja Stefano Chilliatin ja tämmöisten nimien varaa Jesse Mankinen, niin mä näen, että et se hyökkäyksen, se tavallaan päärunko on kuitenkin säilynyt aika, aika hyvin kasassa. Et puolustus on suurin kysymysmerkki, että siellä puuttuu. Salsiinon lähtö oli tosi iso lähtö, että siitä lähti aika paljon kokemusta pois, mutta että siellä on tavallaan uusille nimille, että siellä on varmaan aika paljon just Lauri Taipalluksen ja, ja, ja tämmöisten Ronja Ahosten, tämmöisten nuorten nimiä varassa. Heidän pitäisi ottaa mm. tavallaan se oma rooli siitä joukkueesta. Kyllä, mitä Miikalla? Niin, no, aika pitkälti siinä tuli, että kyllä toi puolustus on ihan kiistamattomasti heikentynyt, mutta siinä mielessä olen kyllä Ilarin kanssa mieltä, että kyllä on ihan riittävän hyvin pysynyt samana. Siellä on se kärki ja totanoni, joku Ville Kohonkin asemat Saipassa, kuin jatkoi, niin hänhän oli just se henkinen sielu siellä. Jokaisessa joukkueessa täytyy olla semmoinen pelaaja. Hän jatkoi pelaa Saipassa edelleen, vaikka ikään, yeah. ei hän kyllä vanha kyl 31-vuotias. Ei, eikä se, ei se pointti olekaan siinä, mitä se Koho tekee, vaan niin kuin mitä sitten taas, et, et niin kuin tavallaan hänen, hänen täytyisi tehdä kahden pelaajan hommat, niin mun mielestä se on vähän se on vähän <köhö> sitten, voi olla vähän liika, liikaa pyydetty henkiseltä johtajalta, joka nimenomaan ei ole pistetilillä ollut koskaan se johtaja Aivan. oikein liiemmin, no, no en no. mä tiedä, mä nyt katso tässä kuin väärässä mä olen, kun mä mukaan, niin... No joo, siis viime kaudella niin Koho teki sen 18 pinnaa ja kun sitten taas tämä mainitsemani ni kuitenkin pisti 28 pinnaa taululle. Eli oli, oli selkeästi niin kuin se kakkosentteri ja teki niin kuin mun mielestä lähes hyvän kakkosentterin tehoja, eli semmoista 30 pistettä, niin, niin, niin sen korvaaminen on vähän hankalampaa. Mutta ei mitään, mennään tuohon MVP-osastolle sitten. Kenet sä, Mika, sieltä Saipan most valuable playeriksi? No kyllä tämä mun mielestä on aika helppo... Ihan viime kauden perusteella, silloin kun Saipan se nousu oli siinä, niin chiliatti oli tärkein palanen sitä, eli sitä sama Saimaan pallo vaatii myös tänä kaudella Vai onko Ailarilla joku toinen edukas? Mä nostin tähän maalivahtiosastolta Markkasen Jussin, mä näen että, että, että kokenut kaveri, joka tuo sitten, vaikka tuota nuorta puolustusta, jokainen jatka kasvaa se 50 senttiä, kun siellä on, siellä on noin kokenut kaveri, ja kuitenkin tavallaan, Tavallaan Saipa-pelaajaksi profiloitun torjuja, niin, niin se no. tuo semmoista tietynlaista johtajuutta siihen, mikä ei ole pelkästään kentällä. Että kyllä mä sanoin, että Markkanen, Markkanen on Saipan NS-MVP. Joo, Markkanen on hyvä vaihtoehto siihen, siihen myös, mutta tota, no niin, kyllä mä sen itse nappasin tuolta. Nappasin sen nyt sieltä äsken niin keskikaistat. eli kyllä mä sen Jaakko Rissasen ota siihen, joka on hyvä sisääntulo viime kaudella, kuitenkin vasta 23-vuotias, pisti sen 27 pinnaa ja tuossa kun pelimääriä kattelin, niin ei ihan täyttä kautta kuitenkaan pystynyt pelaamaan, pikkasen vammaa taisi olla ja kaikkea tommosta, niin hänellä on hyvä paikka kasvaa ja ottaa se ykkössentterin rooli, mitä tuo joukkue kaipaa, no mä uskon, että hän sen ottaa ja hän nimenomaan kasvoi, tai niin, lyö itsensä sitten vielä isommin, isommin läpi ja on niinku Saipan ykköstähti. Ja ehkä on sitten sen verran nimikin, että olisi Sarkimokka kiinnostunut se hankkimaan jossain kohtaa. Ai niin, ne vaihtaa liikaa, no ei mitään. <laughs> Totta, no niin. Mennään sinne Make or Break x ja mitä nää nyt on tässä heitelty, niin tonne. Kuka on se Saipan Herra X, joka vie joukkueen suuntaan tahi toiseen? Miika Laine. Kyllä se, kyllä se Herra X on tuota noin, toi Jussi Markkanen maalilla. Tuota pelkästään just vähän senkin takia, että jos se puolustus on heikontunut, heiko, heiko niin tuota noin, kyllä Markkasen nimenomaan pitää, pitää sitä puolustusta vähän niin kuin enemmän vartioida sitä. Ja nimenomaan... Että, e henkilö löytyy vähän just sitä saipalaisuuttakin, niin tota, ja Suomessa pelaamisesta ja tälleen tota noin myöskään, mikä ihan nuori mies on, niin vähän samalla tavalla näin kuin Norrenan epäonnistumisen mahdollisen tps niin Markkaselle kai toivoisi sitä sitten tuossa saipassa, että mm. saipa siihen on onnistumista kylläkin. Joo, juuri näin mä heitän tähän väliin aikaa kun mä tiedän, että kuten tiedämme, niin Ilarilla se ei ole se sama nimi. Mulla on tuo Markkanen nimenomaan tässä. Samoin speksiä takia. Eli kyllä se korttitalo, hän joko se pitää kasassa tai hän sen mun mielestä niin voi lopullisesti kaataa. Niin kuin Ilari sanoi hyvin, että tuommoinen että kaveri kun on takana, niin pakit kasvaa 5-10 senttiä. Tosin myös sitten taas niiden koivista pätkiä tässä 15 senttiä pois, jos sinne alkaa mennä helppoja. Jos niin tuo, tuokaan lukko ei pidä siellä taustalla, niin sitten on Saipa ja pahasti. Mutta kuka se, Ilari, sun mielestä sitten on tämä, tämä herra Must, X? Tuo on omasta mielestä saipa, Saipan osalta aika, aika vaikea nimetä, koska itse määritte, on to, aina määritellyt Saipan sillä, että siellä ei koskaan ole semmosia yksittäisiä pelaajia, kenen, kenen panos olisi niin hirveän merkittävä joukkueen kannalta, mutta mä nostan sen ton, ton, Patrick Davisin tässä vaiheessa esille, että, että, että äärimmäisen taitava hyökkää, ja pelasi viime, Kävi viime kaudella kokeille KHL, mutta siellä se rooli ja aika pieneksi. Nyt pääsee tavallaan itelle tutumpaan ympäristöön, eli tämmöiseen vähän pienempään kaukaloon ja vähän tämmöiseen pohjois-amerikkalaisen tyyppiseen kiekkoon. Niin mä uskon, että, että häneltä odotetaan aika paljon, aika paljon saipa hyökkäyksessä, varsinkin tehojen puolesta. Joo, toi on hyvä pointti, että, just, että kuitenkin uusi niin pitäisi pystyä tuomaan lisäarvoa siihen, niin se on, Saipa jo hyökkäystä, joilla Liikoja on niin mm. hänen pitää siinä onnistua, se on, se on juurikin näin. Mutta tuota noin, kuka sieltä sitten tulee, tulee taustalta, ja sitten semmoinen, ketä, ketä ei niinku ennakkoon välttämättä, kenen varaa ei liikaa lasketa, niin mitä sanoo Miika? Mm. Eli läpimurto pelaaja. läpimurto pelaaja. niin kyllä ihan tilastojen välillä, kun katsoo, niin tota Rasmus Hämäläinen pelannut Saipan Aassa viime vuonna 19-vuotias kaveri, iskenut 40, -40 32 pistettä. Eli, eh, no, hänestä mä en odota yhtään mitään, hänestä ei sinänsä tiedä, mutta hän voisi olla sitten eh, semmoinen eh, tulevaisuuden junno ehkä, jos pääsee pelaamaan. Ja mä tuskoisin, että tuohon saipaan koko pääsee vähän helpommin ehkä, pääsee ainakin kokeilemaan. Se voisi olla sellainen... Mm. Eli vastataan Rasmus Hämäläinen. No rajat right. mitä sinä on, Ilari? Mä vedän korttipakasta tämmöisen nimen kuin Jesper Piitolainen. pelasi viime kaudella jo, kävi kokeilemaan jo saipassa. 37 ottelua, mielestäni ihan kohtuullisin tehon 7 plus 8, vaikuttaa ihan tämmöiseltä tehnyt kovia jukureessa ja Mestiksen puolella, eli tämmöinen Itä-Suomen kasvatti, mä uskon, että mikäli vaan rooli, rooli tulee ole harjoitusotteluissa, mun mielestä on näyttänyt ihan piirteitä tekemistä, niin että jos rooli vaan pysyy samana liigaan, niin mä en näe mitään syytä, miksei hän voisi olla semmoinen ehkä seuraa läpimurta pelaaja, saipas. Joo, mä sitten taas kun puolustuksessa ei nimenomaan niitä nimiä ole, niin jonkun sieltä pitää nousta, ja silloin myös silloin parhaat kasvun paikat tarjolla. Niin kyllä mä heitän, että viime kaudella kalpasta kesken kauden hankittu Simo-Pekka Riikolla, niin siinä voisi olla sen verran potkua, että se pystyisi kärkipakin sitä ottamaan. Tai ainakin semmoinen niin no niin, ykkös, kakkos pari, pari mieheksi ja ottama vähän isompaa rooleja. 40 peliä viime kaudella Saipassa kuitenkin. 12 pinnaa, mikä ei ole ihan huonosti. Niin, niin kaveri on, hetkinen, kaveri on 21-vuotias, niin siellä on varmasti vielä ruuvissa kiristämisen varaa. Ja olin silloin, silloin kun kalpa hänestä päätti luopua, niin vähän oudoksuista päätöstä kuitenkin kuuluu tuohon nuorten majokkuerinkin edeltävinä vuosina ja muuta, niin, niin on, on, on lupava poika. Et saipa saattoi saada tästä ihan hyvän ryöstön, saa katsoa se tällä kaudella jo. Joo, toi on ihan mielenkiintoinen nimi kanssa. Saipahan on tehnyt aika hyvää mun mielestä työtä noissa juniorissa, että se on kanssa toinen sellainen joukko, mistä on noussut tämmöisiä vähän tuntemattomampia nimiä, tuntuu joka vuosi Joo. tuleva. Että saa aina katsoa se... elitestä, että kuka selvehti tämä nyt on. <laughs> se, no. se on, se, se mikä tuossa on ollut, että se on harvemmin ollut oma. Niin, se niin on, totta, se on just, just tämmöisiä kavereita, mikä on niin mu muualta. Niin kuin, just hyvä, niin kuin tää Rissanen ja Riikola, niin Kalpa heitti kyllä kaksi, kaksi lahjakasta kaveria yli laidan mun mielestä ihan täysin. Yeah. Ja Saipa oli valmiina ottamaan, ei mitään että tulkaa tänne täällä, täällä on koti. Mutta tota, <köhö> Saipa otti siis kopin ja saa katsoa, mitä ottaa. Helsingin IFK! Joo. Yeah. Mistä Miika tykkää? Onko Mother Nature Hockey sun listalla vai, vai mitä, mitä sieltä lähtee? Niin, no kyllä IFK, tota no, niin mitä nyt on katsonut alku niin kyllä on aika sekasta ollut noin tai ainakin. Hieman itse ihmettelen sitä, että on arviois ollut aika korkeallakin. Ja just ajattelen sitä, että kaikki näitä Trevor Agilisi-hankinnat ja tämmöiset perus-IFK-maisuudet, niin ne on heti tässä alkukaudessa jo, että vähän, että minkä hiton takia. Mutta, mutta, eihän toi nyt mikään ihan niinku... Huono joukkoja todellakaan. Tota, sielläkin vähän uusi, uudet pelaajat on tietysti, mitä SML yleensä on, niin taas on, on tota no, niin, tämä Birch ja tämä Blokki. Ja nämä on tällaisia yliopistopelaajia, mistä on vähän vaikea sanoa. Ne on nimenomaan ehkä niitä varjopuolia tai mitkä asiat mietityttävät, niin millaisia pelaajia tulee. Sitten Ville Peltonen on yksi sellainen asia, mut Kyllä se vähän yleensä on niin, että vaikka viime kaudellakin IFK rämpi siinä puolestavälissä varsinkin ja hädintuskin pääsin niihin sääleihin mukaan, niin jollain tavalla aina uskon siihen, että IFK ei ole ihan kuitenkaan mikään semmoinen ihan epäonnistuja joukko. Ihan senkin vuoksi mulla on vähän semmoinen käsitys, että siellä yleensä yritetään tehdä kuitenkin asiat niin kuin oikein ja niin tehdään jotain ja on varmaan rahaa hiukan enemmän tehdä kuin muilla. Kaikkihan ne yrittävät tähän oikein. <tos> Työlläkin loppuu vaan paukot aikaisemmin keskellä. <tos> se on totta. Mitä sä Joo, aika lailla vähän samaa mieltä, että et, et HIFK on kyllä nostettu aika yllättävän korkealle. Korkealle näissä hehkutuksissa itsekin nostanut aika korkealle, mutta mut, mut. siellä on se vaihtuvuus on ollut aika suurta. Et. Mutta kyllä mä näen, että toisaalta taas, että kyllä sit sitä kilpailusta peripaikoista, se on kanssa aika kova, ja varsinkin tuo hyökkäyspää, kyllä se näyttää, näyttää aika laajalta se rintama sieltä, että jos vaan edes puolet vahvistus onnistuu, niin, niin, niin kyllä se pitäisi tavallaan sitä rintamaakin löytyä sitten myös ratkaisijoissa. Joo, mä tykkään kahdesta sieltä selkeästi, että mun mielestä IFK saattaa olla, no se on ja lukokas vähän siinä siinä, että kuka, kuka niistä on. Minäkin päivänä tuntuu kovimmalta, mutta mun mielestä IFKlla ja Lukoilla nimenomaan tämän sarjan parhaat laituriosastot. No, ehkä sinne nyt semmos painijat sieltä alemmista puuttuu vähän, mutta tota, kuitenkin, niin, jos ei kilisiä semmoisia haluaa laskea, mutta ei sen tehdi minnekään. Niin Se on vähän turha hankinta siihen kyllä, mutta tota, muutenkin niin hyökkää siellä on kuitenkin salamelaista puustista, pakarista, talajaa, peltosta, mitä... Mika Partasta, siis kaiken näköisiä niinku jätkiä, jotka pystyy täyttämään. Siis sä si si si hyvät roolitukset, sä hyvä, sulla on hyviä paikkaajia. Eli se on ihan, se on Pirun hyvin rakennettu se laiturisasto. Sitten mä tykkään maalivahtiparistakin. Toi Brath ykkösmaalivahti, ykkös niin, maalivahti, niin en ole häntänyt harjoituspelissä, valitettavasti en kerinyt katsomaan, mutta et, öö, jotenkin mulla tuli vaan hyvät, hyvät, hyvät vipat sitä kaverista, että katso niitä nimenomaan, että hän on playoffissa ollut aina parhaimmillaan tilastojen valossa ja muutenkin niin kuin tasaisella tasolla pelannut ahl ja ja tota, no niin, ykkösmaalivahtinesi aina, niin ei sekään nyt ihan, siis toki se sopeutuminen sitten on mitä on, mutta sitten taas siinä voi auttaa yksi liikaa parhaita kakkosmaalivahtiä, eli Antti Ore, joka on vähän aliarvostettu mun mielestä, pystyy siis olemaan kelpo ykkönenkin lyhyen aikaa, jos loukkaantumisia tulee, eli IFK se ei se taso, vaikka sen ei heti sopeutuiskaa niin, niin pystyy, pystyy tarjoamaan joukkueelle, runkosuudessa varsinkin, niin muutamat voittopelit sieltä, jos, jos hätä tulee. Eli siinä on, siinä on niin oikeassa kohti noissa, noissa syvyyttä. Mutta kuten todettu, kysymysmerkkejä on ihan tarpeeksi. Mitkä, Miika, sun mielestä niitä on niitä tärkeimpiä juttuja? Niin. No, kyllä mä nyt lähtisin ihan esimerkiksi tuosta Ville esimerkiksi. Pelaakö hän vai eikö hän pelaa? Hän on se IFK on se taas se sielu pelaaja, mikä mun mielestä pitäisi olla kunnos. Mun mielestä ainakaan mä en ole mitään selvää vastausta nähnyt, että mikä se on se tilanne. Totta kai noissa harjoituspeleissä oli muutenkin aika paljon noita vaihtuvuut. En tiedä, pelaskohan, pelasiko hän jo ollenkaan. Onko tietää varmasti? Ei, kyllä tainnut mun mielestä. Ei, ole pelannut. ei ole pelannut mun mielestä yhdessäkään. Vai olisiko se ollut se nyt viimeisissä peleissä, mutta ei ainakaan näissä ihan... Ei, mutta mut, teki kuitenkin, kuitenkin sopimuksen. Joo. Joten aikoo pelata. Kyllä. No, mutta se on semmonen vähän, että, että missä kunnoshan on enää. Ja ja, äh, Tiety tapaa, taas ehkä ottaa asioista enemmän selvää, mutta IFK oli todellakaan mennyt nuo harjoituspelit hyvin. Että, että, että maalinteko oli vaikea, vissi oli parikin peli peräkkäin, kun jäivät nollille. Ja, ja, tota, no, niin, ne on ehkä semmoisia asioita sitten tietysti onhan tuo Brad Thiessenkin, vai miten hänet lausutaan, niin hän saattaa olla tosiaan hyvä maalivahti, ma niin kuin Markku sanois, mutta tota no, niin kyllähän pitäisi taas sanoa se, että Orti on sieltä pois, hän oli ainakin aivan takuvarman maalivahti viime vuonna, ja IFK on paras pelaaja, mun mielestä viime vuonna, että hän ei tuolla myöskään ole, että tota... Toi täysin totta muuten. Että tota... Niin. Vaihtuvuus on aika suurtakin, että sieltä on monet, monet pelaajat, esimerkiksi kun Ilari Melartkinin niin puolustuksesta pois, vaikka hän nauretti tuossa alkukaudella, mutta tota, no, niin nousi sitten ihan niin kuin joukkojen pakistokset Siellä on, on kaikkea hyvää jäljellä, kyllä, mutta tota, no, niin tämä on vähän kuin niin, niin, pakka auki joukko, että ehkä tämä IFK. Että. Mä en oikein osaa sanoa suoraan, että mistä, mistä mahtaa se johtua, että siellä on vähän niin kuin asiat kesken. Joo, mä otan kanssa tuosta kiinni, että vaihtuvuus HIFKissa oli... Mä katselin, että oli liigan suuri vaihtuvuus, että eniten lähtöjä ja eniten tulijoita viime kauden jälkeen. Ja kun katsoo tuolta nimilistaa, niin kyllä siinä helposti tulee sellainen fiilis, että katsoo näitä nimiä, Austin Block, Corey Elkins, Rico Fata, Janos Hari, tämmöisiä Brandon Burrs, Jason DeSantis. Pornonäyttöliä Porno Niin, niin. Niin, Kiitos paljon, tästä. Todella, todella paljon on kysymysmerkkejä ja Ja Mä en ole on, kun on ihan, ihan niin vakuuttunut kuin Markku on. Et, et, et, kyllä siinä joku syykin on, minkä takia se tiesi että päästettiin sieltä Pohjois-Amerikasta pois. Et, et, et paljon on todistettavaa ja se ei ole koskaan helppo maalivaisuudelle tulla isoon kaukaloon. Et, et se vaatii oman, haluat, oman aikansa. Sä oot, sä oot ihan oikeastaan, haluatko sä kuulla ne syyt? Haluan kuulla ehdottomasti, jos tiedät. Joo, Markan andré ja Thomas Foucault. No, siinä, si, siinä on kaksi aika hyvää syytä, minkä takia, tota, no, niin, ja kaveri alkaa olla on sen verran ikää, niin ei tommoista kannata niinku, äh, nhl maalivahtina välttämättä enää pitää. Jos oli selkeästi farmimaalivahti, maalivahti, niin halusi varmaan itsekin pois sieltä. Et, tota, se, sit, totta kai niinku monet anhalienkin monet pitää nimenomaan tosi kokeneempi kaveritys, just niin farmijoukkuetta on parantamassa, niin me veikkaan, että Tyson jämähti vähän siihen rooliin, ehkä vähän kyllästy siihenkin, mutta tota no niin, eihän siellä, siis jos edessä on tommonen kaksikko, niin kysytään aika nopeasti varmaan moni muukin vetäisi johtopäätöksessä, että ehkä sinne ei ole kauheasti asiaa, mutta toki kausi sen näyttää, että on, onko mun mutuuni väärässä vai miten tässä mennään. Kyllä, kyllä. Mutta sitten toisaalta taas ei sieltä missään muualtakaan seuralta ilmeisesti tullut niin suurta kiinnostusta, että, että päätti lähteä nimenomaan SM-liigaan. Että... Mm. Vaikea, mä olen aina suhtaudun vähän skeptisesti pohjois-amerikasta Pohjois tulleihin maalivahteihin. Voi olla todella hyväkin maalivahti ei siinä mitään. Ja potentiaali selkeästi on, kun on pelannut noin voittavassa organisaatiossa kuitenkin. Että... Mm. Ja siis niin, ehkä tuo perustuu jonkinnäköiseen mutuun, mutta nyt on vaan semmonen, että to Markula on vahva fiilis. <tos> sä, <tos> sä, sä, sä, katsoa, kuinka, kuinka väärässä mä olen, todennäköisesti aika paljon. Mutta, mutta joo, toi kyllä tässä taisi sen kuulu ehkä vähän samaan kategoriaan. että kyllä siinä niin, aika tommosia ulkomaan arpoja on, kuten todettua, mm. niin niitä on aika rutkasti. Ja mun mielestä on käsittämättä, että mitä... siis katsokaa, käytännössä koko keskushyökkäjäosasto osasto ulkomaalaisia. Eikä se Matti Kuparinen siinä suomalaisena kovin niin nelosentteriksi on varmasti hankittu. Ei. Eli mitä ihmeessä ne meinaa roolittaa tuolla, että kaikki pysyy tyytyväisenä ulkomaalaisesti? Ei ne tuski niistä kukaan... en mä tiedä, blokki, jos on blogille oikein sanottu, että sä tulet et mennä nelosentteriksi. Eikö mm. niin hän on enemmän okay. yliopistotaustainen kiekko ja tuskin hän ei ole on on, on. kärkiketjuhin hankittu? Mutta sit mitä, tuo, mitä sit pystyy oikeasti tuomaan tuohon joukkueeseen? Että... Niin, ja, ja mitä hän on Ja mistä lupattu? se taistelutahto, mistä tavallaan se taistelutahto, kun jos vertaa johonkin tämmöiseen hifkiraateen ja talajaan, tai, tai tämmöiseen mm -hmm. niin pidemmän linjan duunariin, niin, niin, niin mistä se löytyy se halu heittäytyä Siin marraskuusena, tiistai-iltana siihen Saipa, alivoimalla, siihen saipan pelaava yv pokki laukaukseen etenet. Se on Niinpä. vaikea sanoa. Ja sitten, joku Kori Elkin, se on oikeasti tyytyväinen rooliin. Niin. Mm -hmm. Tai Riko Fata, jos hän sinne joutuu. Tai Matti Kuparinen. Siis tää just, että mitä, mitä näillä on luvattu, mikä asema niillä on lähtökohtaisesti. Totta kai kilpailu pitää olla ja parhaat pelaa, jne, jne, mutta silti niin se on melkoinen, melkoinen tilkkutäkki tuossa keskellä varsinkin. Mm. Sitten toi puolustus, niin mä en tiedä jotenkin, niin jos mulla on tosta maalivahdista, mulla on hyvä tutina, niin pakistosta, niin Burtje de Santis, niin, niin en tiedä sitten, että se jotenkin se on vähän yhtä pakkia vaille fiilis mulla jäi joukkueesta. Et se voi, voi onnistua noinkin, mutta tota on no niin, en tiedä. Et odot, en... Odotin, että Bird, Birdshia ilman sopimusta ja sitten ois tuotu joku vähän kovempi kaveriä tilalle. Eikö Birds Birdshot tota, koivojen jenkkiserkko? Huono puujalko. En ees tajunnut. <lacht> <lacht> Branden koivo, Joo, no, joo, se oli, mun, se oli mun hitautta, niin vitsihän oli mainio. <laughs> joo, joo, vitsi on aina mainio, <laughs> kun se <joutuu> selittämään. <laughs> ei, mutta kato, kun siis tuossa tulee taas siihen, että se on vähän sama kuin öö, autolla ajaessa, niin ta, sitä välillä tajuaa, kattaa tämä paikkojen nimiä, että no Hölmät, kun sitä, sitä, sitä, sitä puhuu nimenä, niin ajattelet sitä ajattele, mikä se merkitys oikeasti on. Mm. Vähän, vähän kävi samaa, että... Enpä tullut ajatelleksi, että Birch tosiaan on koivu. Nyt tuli sille, että se oikein kaikille, jos ei ollutkin muu. Hitainkin kuuli asia taju, että aah. Kyllä, kyllä. Se oli hieno vitsi. Oppi uuden sanaa. Ei mittaa. Mennään MPP-osastolle. Miika, mitä sanot? Tämä on taas vähän vaikea periaatteessa. Ton jälkeen, mitä sä puhuit Markku, tuosta sentterikertuksesta ketään mihinkin, mut kyllä... Nimenomaan tuo Matti Kuparinen tuohon on hankittu, vaikka hän onkin vähän nyt. mun, mun silmissä ei koskaan ole kauhean hyvää, kun öö, oikeastaan keskerään sen kauden jälkeen tulee takaisin SM-liikkaa ja näin. Mutta kyllä mä uskon, että Kuparinen on se johtava pelaaja, tota noin, kenen täytyy onnistua. Hän on kuitenkin uutena talous ja ei varmaan kauhean pienellä sopimuksella, niin hänestä on paljon kiinni, mitä te sanottiin. Mä nostan tähän, tota, joukkueen noin paljon muuttuu, niin mä nostan puolustuksen pelaajan kehen. IFK tällä hetkellä aika pitkälti kulminoituu pelillisesti, eli Toni Söderholm. Vaikea viime kausi, mutta sitä ennen on taas ihan loistava kausi. Ja nyt varsinkin, kun nimet ympärillä vaihtuu, niin, niin tuommoiset kokeneet kavereilta odotetaan semmoista isompaa esimarssia. Jotenkin uskon, että Söderholm on tulevalla kaudella ehkä se HIFkin Puolustuksen johtaja ja miksei vaikka ylivoimallakin aika, aika isossa roolissa. Todennäköisesti on. Mä ja mä, oon, ja mä täysin samaa mieltä tuosta. Se on varsinkin kun, ää, mä en tiedä, varmaan ehkä kopissa Peltonen voi olla kovempi liideri, mutta ei se kentällä ole niinkään kova. Ja just tuo peräpää niin saattaa olla vähän hatara, niin sitten söden vaadi tasoa. Joten mä uskon, että Söden vastaa huutoa vielä viimeisillä kausilla, että On kuitenkin hieno puolustaja. Niin, ottaa varmasti sen ruudun. Mutta sitten toi make or break pelaaja, mitä Miika sanoo tähän, että kuka, kuka siellä sen korttitalon kaataa, kuka kusee muroihin, jos niikseen. No oikeastaan kuka tahansa, että hullumpi jefkolainen voi kustaa kaikki hommat täysin, mutta tota... <köhö> esimerkiksi jos Jillis päästetään kentään, niin mua ainakin rupeaa jollain tavalla sorrisaamaan, jos taas tulee joku skandaalikausi, mutta se nyt on vähän erilaista asioiden kusemista, joo. Mutta mut, tota niin sanotaan, että tämmöiset niin takuvarmat pelät, mitä on ehkä hankittu, kun Eero Somervuore, siis, niin kuin, jotka on tasossa näyttänyt joo, mutta esimerkiksi viime kausi oli hyvä, niin sanotaan, että just ja sanotaan, että Toni Salmelainen kuuluu siihen, ja Roope Talajo esimerkiksi kolmikkoon, joiden täytyy onnistua. Et sitä syvyyttä todellakin on siellä, koska näiden ulkomaalaisten varaa varsinkin blogiin tota ja Erkin Sivaraa, en laita niin paljon. Ja sanotaan tästä, tästä kolmikosta, että niin sanotaan vaikka jokainen. Selvä. Mä nappaan tähän nyt se mistä me puhuttiin aikaisemminkin, oli Brad Thiersheen. 183-senttinen maalivahti, kun tulee Eurooppaan, niin se on joko nauraen pankkiin tai sitten uutta maalivahtia ostaa, ostamaan. Et, et. Kysymysmerkki, jonka varaa hifkio on ilmeisesti laittanut sitä aika paljon tulevalle kaudeksi, väitän, että, että, että se on aika, aika merkittävä osa tätä joukkueen menestystarinaa, että miten, miten kanadalaiset toryja pärjää. On totta kai ykkösmailivahti, mutta niin on myös ykkössentteiröitä. Mä otan sen kuparisen tähän ehdottomasti, kun hänet siihen on ihan kivalla fanfaarilla hankittu. Niin, tota, no, niin totta kai ykkös mihin täytyy onnistua, varsinkin tollessa tilkutakissa, mitä siinä on. Niin, niin en mä välttämättä Fata-varaa fata laskisi ihan kauheasti. Varmaan ihan hyvä kakkonen, Elkinsi varmaan kakkoskolmonen ihan hyvä. Ja blokkini niin jos se nyt syö pari kiekkoa, niin se on aivan nelonen. Mutta kukaan niistä ei ole ykkönen kuparina, on siis siinä liikossa pystynyt. Vaikka ei nyt profilililtaan välttämättä sitä ihan okkaan. Tai siis pelaa tyyppinä, ei välttämättä se perinteinen ykkössentteri, mutta pystyy se olemaan. Sinun laiturimateriaali on loistava vieressä, joten. Kupari se on, nyt on niinku. Hyvä, hyvä sauma nostaa osakkeita vielä entisestään, varsinkin ulkomaille todennäköisesti suuntaavaa jat, uran jatkoa ajatellen. Joten kupari ne siihen. Mutta sitten läpimurto pelaaja. Mä veikkaan, että IFK on kohdalla tää on sikäli niinku hankalaa, kun siellä ei oo just. Se on todella kokenut porukka. Niin, niin mä ainakin käytin vähän luovuutta, niin heitetään tähän niinku nokkiin, niin mä heitä ton. Oskar Eklundisen takalinjoita, koska hän ei ole kuitenkaan, niin kuin, nyt mennään taas siihen, että hän ei ole vielä semmoinen nimi, mutta mä uskon, että tämän kaudenkin tulee olemaan, koska on ottanut jo varmaan sen ykkös roolin Söderholmin ohella siitä. Niin mitä, mitä te sanotte tähän? Se on mielestäni hyvä haku toi Eklund. Mulla on mielikuva, että aika perushonon puolustaja Pernu Kärpissä, aika isossakin roolissa, että et tulee olemaan mielenkiintoinen nimi nyt HIFKssa. Mä itse nappasin tuohon Mika sen nuori hyökkää ja teki hirveät tehot viime kaudella Jukureissa. Mikäli vaan saa roolia tuossa tota, tota, summaisen palapelissä, niin voi olla semmoinen aika IFK-näköinen hyökkääjä, kokoinen ja voimakas ja energinen ja tekee maalejakin ja hyvällä prosentilla, niin en näe mitään syytä. Mikäli vaan roolia rooli tulee, niin voisi olla se Hifkin seuraava huippulupaus. Okay. Alright, mitä Miikalla? No, mä laitan tähän korttini tota, Iiro Pakarin. Hän on viime kaudella pelannut ainoastaan 33 ottelun loukkaantumisen takia, mutta tein ihan kelpoilta ja 12 pistet siinä, niin ehkä hän saisi ehkä tästä kaudesta terveen kauden, ja tota, noin, niin varmaan sit sitä kautta tota, noin, hän on kuitenkin ihan pisteet tekevä pelaaja. Ja ihan hyvä, hyvä luistelema ja näin. Pakarin on myös hyvä nimi, koska... Sitten puhuttiin pitkään kalpassa, että tekeekö hän siellä läpimurroja, ei missään vaiheessa mm. oikein tehnyt. Ja sitten tuli IFK ja sitten eka meni loukkaantumisen pilalle, eli sitä odon, Joskin oli niin, totta. Mm -hmm. Joo, joo. Mutta sitäkin on odotteltu hänen läpimurtoon. No mitä jos noistut se ketisommitelmist voi yhtään mitään päätellä, niin muistaakseni että summa taista ihan ykköskentässäkin asti peluttaa kyse, niin kuin ainakin varmaan väläytyksen pääsee antamaan, jos ei mitään muuta. Joo. Mutta tota noin, sitten joukkue, jonka voisi sanoa, että profiili on aika lailla muuttunut kesän aikana myöskin, niin ehkä tällä kertaa jopa vähän parempaakin suuntaan taustoja ja valmennusta ja myöten. Eli mennään tonne Ouluun. Mm. Oulun kärppiin. Ja, ole hyvä, Miika, aloitappa sinä. Niin, tota noin. Mitä, mitä kivaa näet? No... Siis, no on tullut vanhoja a joukkueen pelaajia ja just <tosimus> <tosimus> <tosimus> siis, kovaa niin, siis, niin ja, ja ei ei enää oikein tunnu missään totano, niin Haataja on lähtenyt totano, niin, viime kaudesta ja kun hänkin hän, sit, hän niin, siinä sit niin, totano, niin, toi ihan jumalattoman vahva totano, niin, kolme ensimmäistä ketjua. Paremmin kuin niin sit varsinkin sen jälkeen, kun eilen tuli se uutinen siitä tuota, niin Aaltosen paluusta. Sitten. Ei voi, kyllä tuota, niin kärpät löytyy mun veikkauksestakin todellakin korkealta. Joo, aika semmoinen ehjaolainen niin paketti näyttää kärpillä olevan vaikeaa, että semmoista suurta heikkoutta nyt etti, että, että maalivahtiosasta näyttää aika hyvältä. Rynnässä on lähtökohta aika mielenkiintoinen nimi liikaa. Puolustuksessa on kokemusta ja on tuota nuoruutta. Hyökkäyskin on aika laaja, et. vaikea, että et suoranaista heikkoutta heti heittää. Et. Et. Nimellisesti kärpillä ja paperilla ainakin kärpillä on aika, aika vahva nippu. Kyllä, ja sitten se on hyökkäys, hyökkäyspää, niin se on aika tasainen kuitenkin sit taas. Et ei sielläkään. Niin, sit totta kai on tämä niin Aaltoinen ihan niin selkeä laituriosasto varmaan tähtenä. Ja ja tota no niin, pyörellä ihan hyvä profiilin nimi, mutta taas niinku pyörälät, kähköiset, junttilat, tonskoit, niin sä voit heittää nuo kaikki ihan sekaisin se kokonaisuus niinku, ei ole huono missään tapauksessa. Eli siellä on just semmoista, niinku, so, so, so, sä pystyt luomaan kolme, kolme aika kovaa kenttää siihen ja sitten tota no niin, se on just, että se, se on tasainen ja se on, se on leveä ja se on syvä ja se on vähän kaikkea. Sitten toinen no niin valmennuksista, mä tykkään todella paljon, mä nostan Lauri Marjamäen todella korkealle, se on varmasti aikaisempi jaksoja kuunte kuunnelleille mikään yllätys, povaan siitä maajoukkueen tulevaa päävalmentaa ja sitten Hamassa tulevaisuudessa. Mutta tota, no niin, nyt on Laurilla on iso työ muokata se kärpäkulttuuri, mutta mä uskon, että se, vaikka se on nuori valmentaja, niin se on kuitenkin niin. On siinä semmoista tietynlaista karismaa, mikä myös, ainakin, en mä tiedä, muu on tehnyt ihan vaikutuksenkin, että ja puhuu, puhuu kuitenkin pelistä sille, että jokainen varmasti tajuu, mitä hän ajaa takaa, niin, niin se on varmasti kärpille iso ilonaihe nyt ja tulevaisuudessakin maalivahdeista, niin mä tykkään Kastosta, Rynnäs uskon, että on hyvä, ja sitten Karhunen, niin se on taas tämmönen vähän, että isossa joukkuessa jämähtää kakkosmaalioadiksi, mutta on kuitenkin tarpeeksi luotettavaa. Vähän samat sanat kuin mitä sinne Oresta aikaisemmin IFKssa, niin sanon kyllä myös Karhusesta. Mutta tota noin, kysymysmerkkejä, onko niitä ilmassa, mitä sanoo tähän Miika? Niin. No todella vaikea oikeasti keksiä silleen, niin ainakaan mitään moitettavaa tästä joukkueesta. Et tota noin, ehkä toi, minkä mä vähän aikaisemmin Pikkasen tota, no, niin mainitsin, että niin tuo puolustuksesta ei välttämättä löydy ihan sitä tulivoimaa, kun sieltä voisi oikeastaan löytyä. Et, tota, sitä ei ollut viime kaudellakaan ja ei se kyllä tälläkään hetkellä niin kummosalta näytä. Tämä on Lasti Kukkonenkaan, niin, tanoin, niin vaikka minä on pelannut, niin hän on sielläkin vähän semmoinen. Ei mun mielestä niin kuin se pakki. Se voisi olla ehkä semmoinen, mitä se voisi vielä kaivata, mutta en tiedä, että jos hyökkäyksessä sitä nyt on tuli voima ihan sen edestä, vai mitäs muuta? Joo, on joo, totta on kyse, että semmoinen että niin selkeä kiekollinen pelote puuttuu yv viivasta. Että, että, että, että mä en tiedä, korva aikoitaanko se korvata niin, tota, hyökkäjillä, että lähteekö ne pelaamaan yv jotenkin silleen, että se olisi suurempi hyökkäjä vai miten, mutta mut selkeä sellainen viiva pelote puuttuu. Mm. Uh, Katso näitä so... pointseja viime kauden YV-pointseja, niin siellä on Hulmililla esimerkiksi 20 syöttöpistettä. Vaikka laskisi kaikkien muiden pelaajien maalit yhteensä, niin siitä ei 20. Eli että se haataja on pois esimerkiksi. Kähköisellä on kuusi maalia ydinvoimalla esimerkiksi. No. Se on mielenkiintoista, miten Marja Mäki, aina kun tulee uusi valmentaja, niin kyllä se vielä aina oma aikansa. Niin sit se pelaajisto saa sen tavallaan pelitavan päälle. Et, et. Et eihän kärpiläkään no harkkapelit vielä ihan täydellisesti ole mennyt. Et, et. Se on mielenkiintoista nähdä, miten se tapa iskostuu sit joukkueeseen. Et. Ja kuinka nopeasti. Niin, niin. Se on kuitenkin alku, alku aina tärkeä, mutta totta kai tuossa ryhmässä on sen verran paljon kykyä, että ne pystyy varmaan paskemmallakin pelillä ottamaan pinnoin. Tota, no, niin, <köhö> mulla ne kysymysmerkit on tämmöinen kärppäläiset. Eli nyt tietyllä lailla, kun Ilkka Mikkola oli, niin mun mielestä vähän osa ongelmaakin ehkä jo, niin hän lähti nyt, hän saa uuden alun raumalla, se on juttu hänelle, ja se on hyvä juttu myös Kärpille, että niin vähän tuulettuu. Mutta siellä on edelleen nämä Mikko Lehtoset, on Jari Viuhkolat, nyt hankittiin lisää, se tulee Pyörälät, Kukkoset, nyt tuli vielä aaltone niin onko nämä jätkät niin kuin oikealla lailla kärppäläisiä, vai onko ne niin nimenomaan sitä, sitä, joka pidättelee näitä donskoita ja junttiloita ja vielä, että... Et, mikä se roolitus tulisi tulemaan? Että riittääkö näille jätkille sitä vastuuta, mitä ne nyt haluaa? Että antaa kuusi valmennus vihdoinkin, päästäkö juntila irti, päästäkö se kunnolla irti? Ja onko se viuhkolla oikeasti roolissa edellyttämällä tasolla? Miten saaks komulainesta sitä rooli, saaks kemppaine sitä roolia? Vai, vai onko nämä, nämä jätkät niin jarruja, vai onko nämä, onko nämä osa ratkaisuvaa, osa ongelmaa? Sitä mä lähinnä kysyn tässä näin et just sitä kulttuurin muutos mitä kärpis vähän Se kärpät muistuttaa hyvin paljon 2000-luvun alun tepsiä, ja ihan he, heillä vaan riittää rahat vähän pidemmälle, niin, niin se romahdus ei ole ihan vielä näköpiirissä. Mutta jos viime, viime kausien tapa, tapa jatkuu, niin kyllä se äkkiä sieltäkin se laarin pohja löytyy lopulta. osastoni niin on mielenkiintoinen sikäli, että Ben Maxwell, ottaako se, se ykkösruudun, joutuuko ne peluttaa humlia keskellä, mikä on, pystyykö Joonas Komulainen olemaan siinä, siinä tota, no, niin Pystyykö hän olemaan ka, jopa kakkosentteri, jos Humuli pelata laidassa, jos otetaan kolmosentteri, ja minne se viuhkolla lyödään? Vieläkö, niin vieläkö viuhkolakin vaikka on seura seuraikoni, niin ansaitsee vielä paikastossa joukkueessa, joukkuessa? Niin nämä on mun mielestä mielenkiintoisia kysymyksiä siellä taustalla. Että mm. mitä, ja, ja nimenomaan, että mikä se Marjamäen näkemys sitten on. Et onko hänellä vapaat kädet oikeasti niin kun heittää pelaajat helvettiin, jos hän niistä tykkää? Siis romasti sanottuna. No, en tiedä, se jää nähtäväksi. Mm -hmm. Mutta kuka sitten on se kärppien tasasin suorittaja teidän mielestänne? Kenen, kenen kärppäkopissa katseet kääntyvät, kun ratkaisuja tarvitaan? Niin, tämä on ehkä aika paha kysymys sinänsä. Että, tuota no, niin, kun viime vuonna se kärki ehkä pikkasen sulikin. Mutta tuota no, niin, ehkä mun valita tähän on tuota no, niin, toi, Toni Kähkönen kuitenkin. Että, ää, hänen on tänäkin kautta, niin, että pisteet rupeaa syntymään, oli paikka mikä tahansa. Toni Kähkönen tähän ihan sitä varten, vaan hän on kuitenkin näitä viime kauden tota, no, niin kärppäläisiä. Et, et on syytä odottaa tälläkin kaudella. Nimenomaan, toi, miten tota, no, niin Marjamäen opita vastaan, niin nämä vaikka onkin vanhoja kärppäläisiä tulevat nyt uutena, niin heiltä ei ehkä voi ehkä odottaa niin nopeasti sitä asiaa. Viime niin kauden miesten pitää pitää tasossa. Mä nappaa tähän listalle, joku voi sanoa että yllättävänkin nimen, mutta Lasse Kukkonen, joukkuen kapteeni, kärppien kapteeni, kyllä mä sanon, että se on tuon puolustuksen selkeä johtohahmo, Et paljon on Kukkostakin kritisoitu leijonis, mutta kyllä mä sanon, että se on edelleen smi aika kova, kova luokan vahvistus, että monipuolinen puolustaja, Nime, nimeään parempi puolustaja. Liigaan. <laughs> Joo. No, mä otan sitten sen kaverin, jota, tota no niin, jota Hannu Aravirta puhutteli ystävällisesti lisänimellä You Fucking Idiot-yhdenottelun jälkeen, eli toi tsekkimies Ivan Huml, joka kuitenkin teki lähes piste pelitahtiin viime kauden. Se on SM Liigassa lopulta kuitenkin aika harvinaista ollut, että niihin lukemiin päästään, joten kasetti ei aina kestä mutta tulee olemaan tärkeä jätkä jos nimenomaan täytyisi pystyä iskemään sitä kiekkoa pussiin ja tekemään peliä ja pelaaja sitten keskellä tai laidassa on monipuolisuutensakin takia jo mun mielestä joukkueen tärkein yksittäinen pelaaja. Okay. Se on totta ja on ehkä vähän jopa aliarvostettu nimi liigassa, että että et, pelisilman aika loistava. luokkaa, että ihmettelen että joku on peikko purassa esim tossa. Mm, se, on, se on hyvin mielenkiintoista. Varsinkin katsoa, että, että huonommillakin tehoilla sinne liikaa on siirrytty. vertaan Marko Anttila, joka on mielestäni huonompi pelaajakin monella tavalla. Huh. Ilmeisesti Mutta, viihtyy tota, perheensä kanssa Oulussa. Et, et, kai se on, niin, no, sitä muuten voisi selittää sitten. Niin. No, en tiedä, jos tsekkikaverille, jos Lev Braha soittaa, niin saa katsoa, kun niin, sitten Taisi olla vain Bratislavakin. Se ei ole niin, sekä, niin sekä olisi... Mutta joo, make or break mies. Mä voisin tällä kertaa aloittaa, että se on tuota toi Ilarin MVP, eli Lasse Kukkonen mulla siinä. Toi just, että kun toi puolustus on puolustuksessa niin tota sitä tulivoimaa ja sitä kärppä, kärppä lauma, niin kaipaa mun mielestä just semmoista vahvaa liideriä, joka nimenomaan näyttää esimerkkiä ja sitten ottaa sen mukisematta sen roolin kuin rooli mikä hänelle sitten tulee, niin Kukkonen avaan siinä avainasemassa ja se on hän, hänen täytyy olla niin se valmentajan adjutantti siinä, nyt, että nyt saadaan tämä laiva, laiva menemään sovittuun suuntaan. Eli hän edustaa periaatteessa vanhaa kärppäläisyyttä, mutta sitten taas niin kapteenina niin on tärkeä, tärkeä no, sanoa työkalu siinä niin kuin ihan senkin puolesta, niin kopin, kopinkin haltunottamiseksi niin Marjamailleen. Täytyy toivoa, että se yhteys toimii, kun on iso rooli sekä henkisesti että myös pelillisesti. Mitä sanoo Miika? Joo, tota, helppo lähteä sinänsä peesaamaan kylläkin just, että kun toi puolustus on kapeampi kuin hyökkäys, ja se vaatii johtajan, tai koko jouk joukkue vaatii johtajaa. ja Kukkonen on siihen aika luonnollinen, hän sai pitkä sopimuksenkin, tota niin se melkein edellyttää sitä, että tulee onnistuminen heti ensimmäisellä kaudella, tai itse asiassa jos se sitä nyt tuu niin sit sitä ollaan vaan pelkkinä Kukkosina, että tota, et... Lasse Kukkosesta on paljon kiinni näin. Joo, mitä silarit löytyy tähän? otan tuossa vaiheessa nimen Ben Maxwell esille. Laituriosasto on Kärpillä aika kova. Nyt aika paljon on harteilla tämän karjalaisyäkköjen harteilla, että miten sitten osasto Ykkös sentteri, joka tulee varmaan pelata tosi paljon, että et, et. kovat odotukset. Kyllä, varmasti näin. Kärpissäkään nuortavoimaa nuorta voimaa nyt ihan mitään liikaa on, mutta... Tota... Kyllä sieltä silti varmaan semmoinen läpimurto-pelaaja pelaaja löydetään. Vai oletteko löytäneet, mitä, mitä sanotta? Täällä on ainakin Sakarin Männinen tota debyyttipelaaja Hänkin on, mä en tiedä mikä nykyään Suomen tota vaivaa kun on 170 senttisiä. Että tota, että Lähestukon Komulainen löytyy vierestä. Kyllä taas, että ehkä Komulainen on sitten ehkä lähe, lähempänä sit läpimurtoa. Että Näistä nuorista että tämä Manninen on... Miten vanha hän on, 21-vuotias kuitenkin, mutta tota, no niin, pelannut hokissa ja sieltä tehnyt hyöpisteitä. Kyllä se näitä nuoriakin on, mutta ehkä komulaino ehkä näistä nuorista mun mielestä, joska tulee pikkasen iankin puolesta ajanpaa, niin ehkä hänen kohdallaan voitaisiin puhua mahdollisesti läpimurrosta ehkä ennemminkin. Tuo on no, aika vaikea, koska varsinkin tuo hyökkäyspää siellä on, siellä, jos haluat nuorena pelaajana olemaan läpi, niin aika hyvin saat pelata, joten mä kääsin tuonne puolustuspäähän. Mä sanoisin ehkä jopa, että tämmöinen tsekkipoika, Vladimir Eminger, pelasi viime kaudella aika hyvin. Tämmöinen aika epätyypillinen pelaaja, aika näkymättömäloinen kaveri, mutta yllättävän kiekkovarma oli viimekin kaudella, ja uskon, että rooli tulee että tällä kaudella nousemaan entisestään viime kaudesta mielenkiintoinen kaveri, 21-vuotias puolustaja. Ehkä tämän takia sitä tulivoimaisen niin paljon hankittu, koska siellä on kasvunvaraa puolustuksessa, niin jos sata niin kyllä mulla ehdottomasti on myös tornionpoika Ville Pokka, joka kuitenkin suhteellisen hyvän, hyvällä numerolla varattiin NHL-lupausta. Enemmän kyllä vähän taitaa olla semmoinen allround-puolustaja kuin mikä kiekollinen linko, mutta tuossa tuota no niin, nyt, nyt on paikkaa kasvaa Siinä on Kukkosen vierellä todennäköisesti saattaa olla ykkösparin paikka jopa tarjolla. Niin, niin siitä se täytyy, nyt, nyt se täytyy ottaa ja ottaa seuraava askel kohti ainoa luraa, uskon, että pokka sen tekee. Seuraavana listallamme on Hamptonin pallokerho, eli HPK linna. No, ei toi kerho kyllä entissä loistossa ole, ei, ei sitten millään, mutta tota, no, niin, mitä sanotte, sanotte sieltä, mitäs? Mitäs hyvää Hamptonissa voi odotella tälle kaudelle? HPK on vähän silleen, se on, sanotaan, että siellä nyt on ehkä, sitten Ville Viitolomaa voi ehkä tituleerata tähtipelaajaksi, ihan kun sai M-valina näin, mutta on toi vähän tuollainen, tietyllä tavalla vähän väsähtänyt mun mielestä joukkueen niin runko just silleen, että se tosiaan, niin perustuu aika paljon vanhoihin pelaajiin, varsinkin hyökkäyspään. Ja, niin. Hyvänä puolena voi ehkä sanoa sen, että et runko on taas taas toisaalta pysynyt aika pitkälti samana, on Muutama on lopettanut näin, mutta hirveästi ei ole muihin seuroihin sit liittynyt. Sanotaan se, se on po positiivinen puoli. Joo, mä loisin ehkä taas positiivisena puolena noihin tiettyihin junioreihin, että siellä on paljon tämmöisiä Kohtuullisen lupaavan olosia nimiä puolustuksessa Jyri Niemi ja Aleksi Laakso. Tämmöisiä mielenkiintoisia nimiä nähdään, miten tulevallakouden liikassa pelaa. pelaajista syökkäyksessä on Ville Järveläistä ja, ja, ja Robert Leinoa ja Borna Rendulitsia ja tämmöistä niinku olosta kaveria. Hmm. Et eihän, se, eihän toi ratkaisuvoima nyt hirveän laaja ole. Et siinä on, siinä on tota, tota, viitaluoma ja vihko. Se on hyvä pari valjakko, mutta itse sen jälkeen onkin aika hiljasti varmoina, varmoina tykkeinä. No, kyllä mä tuohon kolmannen vielä, että hyvä, tai hyvän ykkösketun aikaiseksi kuitenkin, että Jere Sallinenhan teki hyvät tehot hogekoon viime vuonna. Eli hän on niin kuin, se on noin Salliset vähän sellaiset, ne ei ole mitään nimiä kauheasti pieni, ne unohtuu helposti Siinä on mielestäni mielestä Sallinen, Viitalooma, Vihko niin kuin Miika, niin mun mielestä Viitalo, voi voin hasua ruttakutsua SSM se on liikaa parhaita senttereitä mun mielestä ihan mm -hmm. Ja saa nimenomaan vihko rinnalle. Hyvä ykkösketju HPK tulee olemaan, se on iso juttu. Sitten, että ei vaikka siellä ehkä käsiä, mutta siellä on kyllä asennetta. Sitten tiin, HPK on hyvä duunariosasto. Eli ei, ei toi helposti voitettava jengi tule olemaan missään tapauksessa. Mutta tota, niin ei se kyllä kauheasti maaleen tekemään ton ykkösketjun takaa. No HPK on... menestys viime on vaikka... Paljon perustus siihen, että he saivat ottelut jatkoa tuota, no, samaa sama voi olla tulos tänäkin vuonna, mutta ehkä ne häviää nyt enemmän kuin ne voittaa. Hmm. Viime, viime vuonna, on tilastot edessä, niin, tuota, no, niin viime vuonna kaikki eniten todennäköisin lopputulos oli tasapeli. Ja niistä meni puolet ja puolet HPK. Sitä no. kautta saa sit ainakin niitä pistejä viittyä. Kyllä. Mutta mitäs sitten noita niitä niit kyllä tuntuu ainakin mun silmissä riittävän. mitä teillä? No, kyllä toi maalivasti k on varmaan liikan nuorin. Frans Tuohimaa ei oikein edes äh, päässyt pelaamaan. Ja tota niin Joose nyt on vast, nimenomaan varattu vastaan. Heistä ei nyt oikein kummastakaan voisi sanoa sillä et että onko, onko, tota noin, niin, onko niin sanottuisti hartioit niin periaatteessa olla et. Että... Se on ehkä sitten semmonen mun ykköskysymysmerkki, toi on toi maalivahti kaksikko. Helppo peesata maalivahti kaksikkoon käyttämätön kortti, vaikka siellä onkin kokenut maalivahtivalmentaja taustalla, joka tuo varmasti oman osaamisenä siihen, siihen peliin, mut, mut, mut. sitten tosiaan toi hyökkäyksessä se, se kakkosketju, Et mistä löytyy se toinen nyrkki, mikä tekee niitä pisteitä se ykkösketjun takana, se on, se on semmonen suuri kysymysmerkki. Ja ei tuo puolustuskaan nyt hirveän semmoiselta taku varmalta näytä. Tekin se meillä on että aika, ehkä voisi sanoa, että aika ta ta tasapaksu puolustus. Et, et. Et siellä saa paljon tehdä tämä uusi valmentaja kairautio, soppia keitellä, ihme soppia keitellä, että se joukka lähtee lentoon niin natusti. Joo. Tuossa on tota, toi, just tuo puolustus, niin, niin se ei vakuuta maalivahdit, niin, niin no, jos toinen niistä pelaa potentiaalisähdettä tasolla, niin sitten on ihan ok, mutta tota, etukäteen on pakko nimetä se kysymysmerkiksi. Sitten toi hyökkäysmateriaalin kapeus, eli kyllä tässä niin kuin oikeastaan tuo, no mä ja kaikki muu oikeastaan vähän enemmän tai vähemmän kysymysmerkkejä sitten, että et, tota, no, niin öö, ei toi kokemattomalle, tai siis käsittääkseni depytoivalle päävalmentajalle, niin ei ole kauhean helppo koktaili mennä vetämään tota jengiä joka ei Rautio nyt uutena, mm. uutena valmentana tulee atuselin tilalle, niin tota... Huhu. Ei, ei ole kadehdittava tehtävä. MVP, mä nostan sen viitaluoman, sieltä se ei varmasti nyt yllätys ollut. Se on häne, häne, hänen mukanaan mun mielestäni, tai hän on se joka sitä jengiä kantaa, se on taustatuki sitten se eri asia, että riittääkö sitä? Mitä, mitä mieltä te olette? Mm. Oletteko eri mieltä? Asusta? Ei, kyllä mä ihan samaa mieltä olen. Että... Alpe ei, Joo, ei olla olla. ole mikään haukkuminen, ei sinänsä viitaluoma suhteita ja hänen taitojaan, mutta se on, nyt, se on aika vakiintunut osa tuo HPK. Että. Samat miehet ja ikää tulee vähän vissään. Mutta kyllähän se tärkein lenkki on. Ja, tota ehkä, myös, ehkä mun kohdalla myös tuo Make or Break-pelaja myös. Että. Mun mielestä se Make or break pelaaja löytyy Frans Tuohimaa, joka lähtee kauteen ykkösnä, niin. Toi joukkue, että oikeastaan nimenomaan tartut nyt se molari, joka seisoo päällä siellä hetkittäin ja pystyy ryöväämään nimenomaan niitä tiukkoja pelejä, joita taistelevalla ilmeellä voi saada. Tuohimaa on ei ole helppo rooli. mut nyt täytyisi. Nyt, nyt on toisaalta tässä hyvä paikka testata itse ja nostaa tasoaan. Mitä Ilari sanoi tähän. MVPstä oltiin samaa mieltä. Joo, tuossa on, on nyt ylös ja PSana. Minulla on myös maalivahti Tandemi, nuori maalivahti Tandemi luki tuossa kohtaa. Tuohima on potentiaalinen maalivahti, mutta ei ole vielä oikein liigassa pystynyt näyttää sitä maksimiosaamista. Se on tavallaan hänen urallakin nyt do or die tilanne että et, pystyy kottamaan sen seuraavan askeleen myös liigassa. Kyllä, se toki täytyy sanoa eduksi, eduksi että hyvä maalivahtivalmennus HPK on, on tämä Kari Lehtonen, joka teki porilaisten maalivahtien takana hyvää työtä pitkään. Tuossa tota, no, joukkueessa on kuitenkin sellaisia nimiä, jotka voisi läpimurro ottaa. Kuka teistä se potentiaali sinne sieltä? On nuorempia kyllä, mutta tuo no, niin Teemu Rautio on mielestäni ollut Elia kahdellakin kaudella vähän silleen, että hän on tullut vähän niin kuin kesken kaudella ja päässyt pelaamaan hyvissä rooleissa, varmaan loukkaantumisen takia tällaisina. Hän ei ehkä sitten sellainen niin Jununakumin nimi on, mutta ehkä mä odottaa sen sieltä vähintään samanlaista kautta. Hänellä on, hänellä on vähän niin kausi, milloin hän tekee pisteitä ja pääsee varmaan mukaan, missä roolissa pelaa. Ja kyllä se Rautia, nimenomaan se HPK-junnuista se puhutuin ollut viime vuosina, mm. niin hyvä valinta sikäli. Että se on, on, on voi olla melko todennäköinen, mutta mitä Ilarille? Mä nostan tuolta pienen peräajan, Pille Järveläinen. Pelas viime kaudella Mestiksessä pelitoissa aika uskomattoman kauden ja siitä sitten röyhkeästi nousuus 20 kisoihin ja sielläkin pelasi aika hyvin vielä ja siitä kautta sai paikan HPKssa. Nyt pääsee ensimmäisen kokonaisen kauden pelaamaan, pelaamaan liikassa. Aika röyhkeä ja kiekollisesti rohkea pelaa, jonka peli on aika niinku hauska katsoa ja mielenkiintoista katsoa, ettei ei hirveästi kumartele isompiaan. Et se on, viihdyttävä pelaaja. Ja uskon, että tulee, mikäli vaan vastuuta tulee, niin tulee ottaa aika ison askeen ja myös liikassa tulevalla kaudella. Se on hieno nähdä. Mäkin tykkäsin, sitä pelaajasta junnumaa joukkuessa. Mutta tota, eikö Järveläinen ollut vielä? HPK, oma kasvatti kaikille. Joo, joo. että et, palaa tavallaan et, juurilleen. Niin, niin. päästi sen pojiin. tai just ei helvetissä se olisi oikeasti pelata. <laughs> tota, mä nappaan ton kaverini tuota puolustuspäästä eli kaverin, jolla on tieto, tietojen mukaan varsin messävä lyöntilaukaus, eli jyrin Niemi, pitkää tuolla Rangersin, ja olisiko sitten treidattu Islandersiin. Siellä organisaatiossa, New Yorkin seudulla, koitti raivata pelipaikkaansa. Ei tainu päästä ylhäällä näyttää NHL:ssä kertaakaan, mutta tota noin, niin nyt sitten tulee, tulee sm liikaa, niin HPK takalinjoilla, niin siellä on roolia otettavaksi, ja jos pystyisi... Niin kun yVellä ottamaan sitä laukoja roolia ja saa se kieko vaikka pesäänkin, niin sitten olisi hyvä, hyvä paikka siitä läpimurtoa petailla. Ja, en mä tiedä, mulla jotenkin, tää taas näitä mutuja, mutta toista tosiaan hyvä jokainen noista, mitä mainit, te mainitsitte, on jo sulla hyvä valinta. Sitten sieltä on melkein Borna Rendulitsia tarjota tähän Robert Leinoa, mutta kyllä mä nappasin niemen kuitenkin. Ja sen takia, että se puolustus on, on kuitenkin jopa ehkä vielä kapeampi kuin se hyökkäys. Kyllä, ja ikäiseksi aika monipuolinen, niin myös tämä Niemiet, fyysinen isäkokoinen pakki, niin, niin, tai kohtuun isäkokoinen pakki, niin pystyy varmasti auttaa puolustuspäässäkin joukkuetta. Joo, se ongelma vissi vain, jalka ei riitä, niin se on kauhean hyvin, niin se on tietysti SML-tasolla vähän huono juttu, mut, Joo. Mutta, mutta jos pelikäsitys on, on paikatta, paikattavaksi, niin sitten se tietysti auttaa asiaa. Mutta on kuitenkin, niin tuo Niemi on sellainen kaveri, mitä tavallaan... Aina vähän toivonut, että kun ei se ura auke, olisi kiva SM-liikossa. Nyt se sitten tuli. Mutta, mutta lähdetään, lähdetään sitten kuopioon. Kalevan pallo, kalpa, tasaisesti alaspäin jo vuodesta 2010. Mutta tota on no, niin mitäs. Niin. Mitäs, mitäs Miika sanoo, mikä, mitä, mikä hyvää kalpassa on? Niin. Rahaa siellä ei ole, mutta mitä hyvää siellä on? No. Kai siellä taas niin kuin kovan tekemiseen uskotaan, niin kuin kalvas. Mä en sinänsä Jari Laukkasen on tuota, no, niin, tavasta peluuttaa, tiedä, mutta yleensä se kalpa on ollut on luisteleva ja energinen joukkue. Ja, ja hyvää, mitä nyt voisi sanoa tosiaan, että Artur Lehkonenkin esimerkiksi on vielä sen verran nuori, että jatkaa kalpassa. Ja, kai tuota, no, kapasenkin jatkaminen voidaan löytää, että sieltä löytyy sellaista jatkuvuutta ja on vanhaa. Ja nuorta. Yli 30 vuotta pelaajia ei hirveästi kaupasti mitään ei löydä, että sieltä sit löytyy tätä pappa ja Kerman, niin siellä on tavallaan niin joku, joku, joka näyttää tästä suuntaan. Puolustus on mun mielestä ihan hyvä ja sanotaan maalipa, niin Pekka Tuokkola, tu, tuota kun tuli, niin se on kans ihan ok-taso, OK vaikka tuota noin, niin Mikko Koskinen lähtikin. Että. Mut. Ehkä, ehkä nimenomaan, niin kuin sanot, niin ja alaspäin, ehkä munkin arvioinnin mukaan. No aika, niin kuin sanoit, nuorinnusleikkaus siellä on käynyt. Et, et, et, et. Mut jota jos osaan pitää arvostella kalpaa, niin arvostaa kalpaa, niin siellä on aika pitkä, siellä on luotu viime vuonna semmoista aika hienoa tämmönen, niin pelillinen identiteetti, mikä perustuu just tähän luisteluun ja taitokiekkoon. On vaikea nähdä, että se muuttuisi täksikään kaudeksi minnekään, mihinkään lähtisi, et. Et siellä on tietty tapa pelata ja, ja vaikka paljon kritisoidaan, että ei pudotuspeleissä toiminut, niin kyllä se nyt kokonaisuutena aika menestynyt pelityyli on edelleen näissä että et, et Se on aika hyvä, hyvä tota selkänoja tälle nuorelle joukkueelle. Mä uskon, että Pekka Tuokkola on edelleen ykkösmaalivahti maalivahtina mä uskon, että hän kalpassa, kalpassa saa sen ykkösen roolin ja saa siellä hyvän ympäristön, missä taas itsensä ykköseksi peluttaa semminkin, kun siellä se pakisto on, on ehkä se vahvin osa-alue tietyllä lailla, tai että siellä on niin kun, se on hyvä. Se on, se on, tota, no, niin siellä ei ole siellä on hyviä omanpään luutia, sulla on Jussi Timonen, sulla on Antti Halonen, sitten sulla tota, no, niin, Kauppinen ja Masuri pystyy kiekkoa pitämään, ja tällä lailla ja sitten siinä Miika Koivisto ja sitten tämä, jos tämä, tämä Jenkki Fossi pystyy vasta maaliudustamaan Se on hyvin roolitettu vielä, ja se on se on melko tasainen. Ja hyökkäyksessä on tietyllä lailla semmoista leveyttä ja leveyttä ja hiukan syvyyttä, mutta tota no niin. Aivan kaikkeen se tietenkään, tietenkään ei riitä. Mutta tota tanoin niin, niin. No, jos mä tästä jatkan saman tieni. Niin, tieni eteen lauseet tulee vittumaisesti roikkumaan. Niin, se on sinne hyökkäyksen muista suurimmat kysymerkkit ikä ikärakenne ajatellaan ratkaisijoita, niin nyt siellä tarvitsisi olla sitten niin kuin hetkinen, kuinka Kasperi kapana on? 16 17? 17. Niin 17 Kasperi Kapasen ja nyt mitä 18-19-vuotiaa Lehkosen, ne on ennalta niin kuin ne, keillä on äärettömän iso rooli siinä. Niin eihän se nyt joukkueen rakentamista kauhean voi kutsua siinä kohtaa. Petri lammassari on ollut hyvä, hyvä, hyvä tehojen, tehojen iskiä Männän vuosina ei mitään takeita, että pysyy kasassa. Jukka Voutilainen ei mitään takeita, että pysyy kasassa. Sami Kapanen ei mitään takeita, että siellä tapahtuu enää kauheasti mitään. On, varma, on, on kuitenkin niin henkisesti joukkueille varmaan tärkeä, mutta onko se enää pistemies. Kalle Joo. Kerman ihan hukassa on ollut viime kaudet. Tämmöisen niin siis, että se on aika nuorilla harteilla se, se tehojen tekeminen. Keskusta, sitten taas mua mietin, että monessa joukkueessa tai keskusyökkäjäosasto, niin No on trofissa peluttanut Antti Kerälää ykkössentterinä, mikä kuulostaa aika kovalta. Tämä Luke Pether pitäisi olla kakkosentteri ja sitten saa katsoa, että mikä se voutilaisen rooli sit tuossa joukkuessa tulee olemaan. Niin kyllä siinä on... Niin... H varsinkin niinku hy hyökkäävää, luistelevaa... No luisteluvoimaa riittää, mutta niinku tait taitokiekkoa, niin... Ja saa katsoa, miten riittää paukut siihen tällä kaudella. Ei ole Sakari Salmisia enää siellä. Se on aika iso menetys tuosta joukkuesta. Ja... Niin ne. vaikka Sami Kapasesta niin se on mukoi yksi kaikki joka on suosikkipelaaja, nikö niin se vaan. Se perkele vaan ikä on ikä on ikävä. <gül> siitä että kysy si vaan... Niin. <gül> Tapa tapahtuuko senellä mitä, se vaan herätä toomosen mielikuva. Joo. Mun mun ei tarvinnut mennä pulkäreksi saholit sentä sen puoleen, mut jatkas saa sitä. Niin. Öö MVPkö. Öö. Ei, kun ihan noita kysymysmerkkejä. No tuli siinä aika hyvin, mutta tota, ää, nimenomaan. oma Et, tuolla on, mä veikkaan, kalpan, niin se, mitä siellä haluttaisiin just eniten esittää, on just tämä näin, että heillä on kaksi ehkä tämän. Sanotaan, että jos siinä on toi saarela vielä, niin tässä on ne kaksi muuta, mitä voi tällä hetkellä laittaa siihen, niin kuin junnu riikan top kolmosa, ainakin mun silmissä melkein. No, elä on eräväistkuva. No joo. No, no sanotaan, sanotaan että niin. No alle 18-vuotiaista löytyy ne kaksi sitten, mutta noin, koike rupeaa veistämään tämän. Mutta nimenomaan se, että kyllä vanhojen herrojen pitää mu muutenkin auttaa kuin henkiselläkin taas on, että kyllä niitä pitää tulla sieltä. Ja tietyllä tavalla, vaikka mä sanoin Pekka Tuokkolastakin, niin että onko hänen, tai siis toi on mukaan hänellä on nyt kalpas, niin vähän niin kuin uusi näyttöpaikka, Tapparassahan se meni ihan blörinäksi. Tavallaan sitten ei sitäkään nyt ihan voi ohittaa kohtuun sellaisia. Ei kai muuta. Joo, aika hyvin tyhjän sitten puolustus on hyvä, mutta hyökkäyksissä liikaa kysymysmerkkejä. Mielestäni siihen voi tiivistää aika hyvin sen, että minkä takia kalpa ei ole ihan niin ennakkojen kärkisijoilla. Joo. No, otetaan nyt se MVP sieltä sitten. Kenet Miika sieltä kaivaa joukosta tummasta esiin? No, kyllähän sitten teineestä valitaan nimenomaan Arturilehkonen. Hänellä on kuitenkin luos enemmän kokemusta ja ö, sitä kautta ehkä just odotuksia enemmän Lehko, Hän on MVP. Joo, mä nosta sitten taas, niin kuin niin, sä puhuit tuossa Pekka Tuokkolas niin mä sanoisin kuitenkin, että minkä takia mä tarkoitin just, että minkä takia hänellä on nyt Kuopiossa hyvä ympäristö. Se tarkoittaa sitä, että hänelle ei ole selkeitä haastajia siinä, joka voi sen duunin viedä, jos hän epäonnistuu pari sekassa pelissä. Eli tavallaan niin, äh, hänellä on, niin, se, se on pedattu hänen onnistumiselle ja se on hänen onnistumisessa varassa, niin, niin tavallaan niin se ehkä pakot, pakottaa hänetkin jollain tavalla... Et, et, et, mutta on kuitenkin, se on tietty työrauha, jos että niin ymmärrätte mitä on takaa. Eli siis, että, että totta kai on paineet, mutta että on myös se, että, että sä tiedät, että sä oot se ykkönen. Joo. Niin, niin, se antaa mun mielestä vähän enemmän. Turvallisuuden tunnetta tämmöinen. Niin, niin, niin, nimenomaan, että et, et, et, et, et ei yksi moka ja sä, sä istut penkillä kolme kuukautta, niin sitä vaaraa ei ole. Ainakaan ihan, ihan suorelta. Niin mä uskon, että se herättää Tuokkola ja se ottaa. Nyt hän, hän palaa huippumaalivahdiksi. Joo. Joo. Mä näkisin, että Artur Lehko on helppo valinta tuohon, mutta mä nostan silti ja Adam suurin tähän, että varsinkin kun hyökkäys on nuori, niin se tarvitaan alakertaan tämmöistä kokenutta osastoa. Ja mä näkisin, että Mashur on liikatasolla ja vähemmän maaliarustettu puolustaja, kiekollisesti ja äärimmäisen taitava ja nyky, nykykalpaus tekisi Melisano, että semmoinen tietynlainen joukkue ruumiillistuma varsinkin puolustus taitava puolustaja. Joka on aika kiekko varma kuitenkin, että puolustuksen johtaja. Ja kokemustakin alkaa olla aika paljon 30-vuotiaalla puolustella. Ja hauskaasti löydettiin joka pelipa pelipaikalta sen pelintälukua. Mm, Jätkä, joka mainitaan, mutta tää on niin, make or break. What say you, Mr. Laine? Niin.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 Ehkä jos koralle ei ole näin, mutta koska ihan viime kauteen heijastaa, niin Tuokkola on vähän niin kuin pakko onnistua. Siinä on se mun, ja helppohan on aina sanoa, että maalivarjen täytyy onnistua, on tylsästi sanottuna puolijoukkuetta. Joo, on ihan hy hyvä valinta. itse ehkä nyt nostan tähän sitten tämmöisen nimen kuin Juk Jukka Voutilainen, että kun on nuori hyökkäys, niin siellä tarvitaan tämmöisiä kokeneita kavereita ja Voutilaisen viime kausi oli aika vaikea. Ensimmäinen kausi Kalpassa meni aika pitkälti loukkaantumisten takia pilalle. Nyt on ilmeisesti saanut aika terveen, terveen kesän alle ja, ja, ja joukkueen kapteeni vielä. Niin, niin, niin odotetaan aika paljon varmasti hyökkäyspäässä. Että, että, että Semmoinen esimerkki. esimerkki ja, ja, ja nähnyt kuitenkin myös aika paljon myös Ruotsin liigaa ja niin kuin, tuo tietynlaista johtajuutta ja turvaa siihen nuoreen hyökkäykseen. Ja, ja varsinkin, kun Sami Kapasesta ei enää ole, mm. niin se juuri Aion. näistä syystä ja se siihen lisäksi, niin, niin samoista syystä mulla on Jukka Voutilainen siellä. Tota, noin, sitten läpimurto pelaaja, niin, no, mm. en mä tiedä, mä, mä lähdin tässä vähän katsomaan toise, toisellaista näkökulmaa, mutta otetaan teiltä ensiksi, että ketä, ketä sieltä olette hakenut. No, mä heitän tähän nyt vähän niin kuin rakennettu valmiiksi, että Sami on pistänyt ja kaikki on niin periaatteessa niin valmista. Että. Sami voi melkein sanoa, kun poika hyppää ja tekee sen läpimurtossa, niin ja siihen nyt varmaan niin uskoi joku muukin kuin Kuopiolainen, eli Kasperi kapainen varmasti tekee sen läpimurtossa vähän niin kuin vuosi sen jälkeen, kun sit tavallaan ää, Arturi Lehkonen menee lapsi lapsitähtenä tai teinitähtenä edeltä. Olipas Kiero ilmaisu. <tos> Joo, kyllä tässä varmaan Kasperi kapani olisi ehkä se, selkeästi helpoin nimi heittää, mutta mä ajattelin, että voisin tuoda vähän perspektiiviä ja heittää toisenkin mielenkiintoisen nimen, eli puolustuksessa Miika Koivisto viime kausi, eka, eka vuosi ja oli mun mielestä yllättävän hyvä, yllättävän hyvä, kiekollinen puolustaja, nyt rooli vaan kasvaa. En näe mitään syytä, miksei pystyisi ottaa seuraavankin askeleen. Mä en ole pelästy, että sä että et, et, et, et, et et mä että te otatte kummatkin hasallisesti kapasen, laskin tämän varaan, niin mä, että mä vähän toisella näkökulmaa yhtäkkiä Ilari, Ilari perkele toimittajana sieltä rapsi napsi Ilari se, haisto. <täly> sa, sa, samaan ajatuksensa. <täly> kaveri, joka eka kalpakausi ei välttämättä ollut ihan samaa jatkumoa, mitä, tota, mitä hänen aikaisemmat pari kautta siinä, niin Edemmän mieletään rouhiaksi, mutta kun katsoo tilastoja ja miettii mitä kalpasta on aina vähän puuttunut, niin mä haluaisin uskoa, että ja nyt katsoin, että harjoituspeleissä sitä oli vähän koitettukin, että Janne Kolehmainen iskee jälleen sen 10 plus maalia. Jos pääsisi vaikka sinne 15 maalin lukemiin hyvästä tarjoulusta iskemään maalin edestä vaikka semmoisia räkämaaleja, niin, tota, no, niin voisi olla nousta taas. Ottaa, ottaa pienen askeleen vielä eteenpäin, on kuitenkin nyt siinä parhaassa peliässä, niin jos meinaa kehittyä, niin nyt on se paikka vielä. Et, et, et vähän sitä hankittiin ehkä tuomaan Kuopioon, mutta ei ihan viime kaudella siihen vielä pystynyt. Nyt on se ehkä jopa kärkiketjun niin tasapainottava paikka otettavana, ja jos hyvä ketjun pääsee ja tulosta tulee, niin ties vaikka vielä meni se tiepäin. Mutta on siis niin yllättävän, yllättävän hyvä maalipotentiaali kuitenkin hänessäkin. Niin, niin nostetaanpa tämmönen vähän raskaamman työn sieltä esille, että joka, jolla voisi olla kykyjä ottaa askelta vielä eteenpäin. Tähän lyödään sitten toinen pätkä poikki ennen kuin seuraavassa, eli tuossa kolmannessa osassa niin otetaan sitten vielä tuo viime kauden kärkinelikku.